«Не мене побив Стародуб, а я побився зі Стародубом». Звучить зовсім інакше, тоді, як у стосунках із Рудиком, усе однозначно. Ніхто ні з ким не бився. Просто відбулися звичайна розмова, під час якої сильніший чітко вказував слабшу угму на його місце у цьому житті. Тоді, як побитися зі Стародубом, Можна було собі дозволити, хоча результат так званого поєдинку відомий наперед, при вселюдного приниження не відбувалося. Думаю, тепер вам зрозуміло, чому щоденна присутність Віті Стародуба на уроках створювала в нашому класі напругу, більш помітно з кожним днем. І хоча всім нам лишалося терпіти, Одне одного лише три весняних місяці, а потім останній дзвінок і хто куди Тихий якось сказав мені Я все чекаю, коли ці марамої почнуть один одного мочити Хоча ми мало з ким спілкувалися у класі, але я тоді підозрював А тепер точно знаю, кожен думав так само Дрібні сутички між формальним і неформальними лідерами вже помічалися, та до відвертого публічного Мочилова не доходило. Стародуб, навчений законами вулиці, намагався не надто провокувати Рудика. Рудик, у свою чергу, намагався не строїти Стародуба без потреби, а потреба виникала лише тоді, коли нам щось прогружав чекіст на правах класного керівника». Між Рудиком і Стародубом існувало щось на зразок пакту про ненапад, який, у принципі, при потребі можна порушити. Ось тільки Стародуб не мав права видручуватися, відразу загримить на зону. А Рудик знав здатність Стародуба злітати з котушок, незалежно від подальших наслідків, і розумів, нехай, Після того на Вьку чекає малолітка, зате він може на прощання відірватися поповній і відрив цей може скінчитися для старости плачевно. Тому Вова не приступав у стосунках із Вітькою дозволеної межі. Але було у старости слабке місце, яке встиг відкрити для себе стародуб за той час, поки вимушено ходив до школи. Коли ми перейшли до восьмого класу, на біологію прислали нову учительку. Стара була ще не зовсім старою, але, як би це сказати, підтоптаною. Спочатку вона років 10 вела групу продовженого дня. Прикиньте, як вона насобачилася за цей час із малими діточки, крихітки, сю сю, -сю траля. Коли її нарешті звідти забрали, і вона почала читати у більш дорослих класах, усі з неї випадали. Вона далі те ж саме несла діточки, розкрийте зошитки, візьміть підручничок, запишіть прикладець. Так її і прозвали – дитинка. Правда, сама вона була дебела і товста, хоча, кажуть, сорока не мала. Мужики, ясно, до неї не липнули, жила сама, десь у гуртожитку, а потім опа, якось дуже швидко когось знайшла, але заміж не вийшла, просто залетіла. Це так, тихий казав, Хоча, хто його знає? Я бачив її якось у парку з мужиком. Солідний такий, у пальті, капелюсі, в окулярах. гуляли під ручку, здається, в кіно збиралися. Ну, мене не колише, хто нашій дитинці пузо надовго. Головне, що вона попрощалася з нами, своїми діточками, надовго і попередила. З осені біологію читатиме хтось інший. Новинка так нічого, виявилося. Після інституту відразу до нас за розподілом. Це вона сама призналася. Ми в неї взагалі перший клас. А оцей урок – перший серйозний урок у її житті. Практика не рахується, то баловство. А хто забув, я нагадаю. Восьмий клас на біології вивчав анатомію, фізіологію і гігієну людини. Підручник так і називався – анатомія, фізіологія, гігієна. І голий дядько на обкладинці намальований, не зовсім ясно голий, до пояса. І рама така в нього накачана, ми її ще ручкою обводили від нефіт робить. І з рами все й почалося. Звали нову біологиню Тамара Михайлівна Ми її ясно Тамарою між собою називали Вона, коли чесно, на Михайлівну не канала Дитя-дитя, невеличка, очі круглі, наче в ляльки волосня до плечей Прямо розчесана, голосок тоненький, насправді лялька Хотіли її так і прозвали Лерудик дуже скоро дав зрозуміти Хто криве слово про Тамару скаже, у голову отримає без попередження.